Прояви на човешкото съзнание 23-та лекция от 10-та година на Общ-окултен клас Държана от Учителя на 28 януари 1931 година София Изгрев Тайна молитва Като ученици на великата школа на живота, вие трябва да се интересувате от всичко. Каква култура е тази, която изключва всякакво знание? Истински културният човек се интересува от всичко. От музика, пеене, рисуване, наука. Той изучава всички науки и изкуства с единствената цел да познае Бога и себе си. Не е културен онзи, който не познава нито Бога, нито себе си. Не е културен онзи, който не е изучал това, което Бог е създал. Някой човек се хвали с големи знания. Той има знания, които не може да приложи. Такива знания могат да се оподобят на морската пяна. Както пяната се пръска и нищо не остава от нея, така и знание без приложение се явява временно, след което изчезва. В света съществува положителна наука, която никога не се променя. Тя трябва да се изучава от всички хора. Тя е тъй наречената Божествена наука. Земната наука е превод на Божествената. Когато човек изучава нещата, добре е първо да познава техния оригинал, а после преводите им. Освен земния живот съществува и божествен, от който са направени много преводи. Земният живот, например, е превод на божествения. Някои хора изучават първо оригинала, а после превода. Други започват точно обратно. От превода отиват към оригинала. Още със слизането си на земята, човек е попаднал между две течения. Живот на личния егоизъм, който произлиза от злото, и живот на алтруизъм, който произлиза от доброто. Каквото и да прави, човек никога не може да се освободи от егоизма. И ангелите даже не можаха да се освободят от него. Злото и доброто са принципи, които следват човека на всяка стъпка. Те вървят подир него като сенки. Тъй, щото не е въпрос човек да се освободи от злото, но да го разбере и да знае как да се справя с него. Изучавайте доброто и злото като сили, като принципи за да ги познавате и в себе си. Като изучава себе си, човек се натъква на своите лични чувства и вижда, че те стават причина за проява на злото. Честолюбието, например, води след себе си много отрицателни чувства. Чистолюбие, щеславие, гордост са лични чувства, с които човек трябва да знае как да се справя. Някой казва за себе си, че не е чистолюбив. Той не е чистолюбив в даден момент, когато е загаснал огънят в него. Обаче, разгорили се си огънят, чистолюбието се проявява. И болният е кротък, докато е налеглото си. Щом му здравее, крутостта му изчезва. Зимно време и змията е кротка. Щом изгрее слънцето, змията се съживява. И проявява естеството си. Гладният и изтощен вълк е кротък, но като го нахраниш, ще видиш неговото естество. И тъй, като се изучава, човек се натъква на своите лични чувства, които раждат злото. Личните чувства са свят на удоволствие. Дето са удоволствията, там е злото. Ще кажете, че човек трябва да си хапне, да си пийне, да си повесели. Не е лошо да си хапне и пийне човек, но той не трябва да се увлича в ядене и пиене, да губи съзнание. Всяко неестествено желание води към зло. Всяко неестествено удоволствие също води към зло. Значи, егоизмат на личния живот е баща на личността. А различните видове удоволствия, произлезли от неестествените желания на човека, са негови деца. Който иска да се удоволства, той е дете на личността. Той мисли само за ядене и пиене. Животът на удоволствията е присъщ и на животните. Цял ден животното мисли как и къде да намери повече храна да задоволи нуждите си. Щом намери достатъчно храна, то се наяжда добре, ляга да спи и забравя всичко. Като контраст на личния живот на човека, иде животът на душата, на доброто в света. Дето се проявява доброто, там е душата на човека. Животът на душата и на личността са диаметрално противоположни един на друг. Силите на душата са една трета, а тия на личността две трети, обаче те се взаимно уравновесяват. Това показва, че силите, които работят във възвишения свят, са по-интензивни от ония, които работят в грубия материален свят. Значи силите на възвишения свят са по-малко, но по-интензивни. А тия на материалния свят са повече, но по-слаби. Разумният човек знае как да регулира силите на злото и на доброто в себе си, да ги уравновесява. Като не вземат предвид законите на злото, мнозина мислят, че са се справили с него. Да мисли човек, че се е справил с злото, това значи да не го познава. Христос едва можа да се справи с злото, та обикновеният човек ще се справи. Ама аз съм християнин? Това нищо не значи. Колко християни се намират под ударите на злото? Адам беше изкушаван от злото, но не издържа. Същият изкусител се яви и при Христа. На Адам той каза, че ако яде от плодовете на забраненото дърво, ще стане като Бога. На Христа каза да превърне камъните в хляб. Ако може да направи това, всички хора ще го уважават, ще му се поклонят и ще го признаят за Син Божий. Христос му отговори. Не само с хляб може да живее човек, но с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Това значи, аз не искам да се храня с хляб, направен от камъни. С това Христос искаше да каже на Изкусителя си, че живее в голямо изобилие, което иде отгоре, чрез Словото Божие. И до днес още хората се запитват, защо Христос не превърна камъните в хляб, за да докаже на света, че има сила да прави чудеса. Обаче Христос не искаше да върви против законите на природата. Камъните съдържат отрова в себе си, която трябва да се трансформира. За да обработи тази отрова и да я превърне в безвредна материя, от която може да изкара хляб, природата употребява хиляди години. Защо трябва Христос да пренебрегва работата на природата и да прави чудеса, които няма да обърнат хората към Бога? Не направи ли Христос чудеса, Обърна ли се светът към Бога от тие чудеса? Да правите хляб от камъни, без да ги преработите предварително, това значи да отровите света. Христос не искаше да направи такова чудо. Ако Адам и Ева оголяха от изяждането на един плод, можете ли да си представите какво би станало със света, ако едат хляб, който съдържа отрови в себе си? Какво разбирате под думата оголяване? Казва се, че Адам и Ева са оголели, но това оголяване не е станало външно. Те са оголели вътрешно, понеже са изгубили знанието и светлината, които са им били дадени. Българите казват за някой човек, че е бос. Тук думата бос е употребена в приносен смисъл. Този човек е бос в умствено отношение. Не разполага съзнание, нещо не му достига. Българинът си служи с символи, защото разбира смисъла им. В това отношение, простият българин надминава някои учени. Той разбира смисъла на символите и ги прилага в езика си. Съвременните християни мислят, че са разрешили въпросите на живота, че обичат Бога и Христа. И са готови на всякакви жертви. Обаче натъкнат ли се на най-малкото изпитание, те са готови да бягат. Момата обича някой момък. Готова е на всички жертви за него. Но щом срещне друг по-богат, по-учен и по-красив, тя напуща първия и бяга с втория. Същото прави и момъкът. И съвременните християни казват, че обичат Христа, че са готови да го следват, но щом се намерят натясно, всичко напущат и бягат. Не направили същото и Петър, един от учениците на Христа. Христос му каза, че докато петелът пропее, той три пъти ще се откаже от него. Петър отговори, всички да се откажат от тебе, аз ще остана верен. Скоро след това изпитът дойде и Петър видя своята неостойчивост. Като съзна погрешката си, той се разкая и горко плака. Петър не се познаваше, за това се излъга, но Христос познаваше себе си, познаваше и Петър. За да не изпаднат учениците му в изкушение, Христос се молеше и за тях. Трудно беше положението на Христа. Той се намираше между два свята, с силите на които трябваше да се справя. От едната страна беше светът на злото и на тъмнината, а от друга светът на доброто и на светлината. Като се намерят в затруднения, хората очакват помощ от Бога. Бог помага, но човек трябва да се моли. Христос прекарваше в молитва по цели часове. Той виждаше, че задачата му е тежка и се обръщаше към Бога да му помогне. Днес повечето хора се излежават в леглата си сутрин и вечер и говорят за идеи и убеждения. Щом дойдат изпитанията, те закачат убежденията си на гвоздия и бягат. Това не става по зла воля, нито умишлено. Казвате, че някой човек си е огънал. Защо си е огънал? Защото не може да издържа. Ако на една права линия турите 1 кг тежест, тя издържа, Тоест, .е. не се огъва. Турите 2, 3, 10 кг. Пак не се огъва. Като турите 100 кг тежест, правата линия се огъва. Не може повече да издържи. Кой е виновен за това? Никой не е виновен. Следователно, когато човек се огъне, това показва, че тежеста е голяма и не може да я издържа. Щом натоварите човека, иска или не иска, той непременно ще се огъне. Това не значи, че не трябва да се огъвате, но казвам да не се оставите да ви товарят повече, отколкото можете да носите. Искате ли да бъдете разумни, не позволявайте да турят на гърба ви 100 кг. тежест. Поддавате ли се на желания, които идат от два свята, вие се товарите повече, отколкото трябва, следствие на което непременно ще се огънете. Докато се намира в личния живот, човек постоянно се товари. Когато товарът му стане голям, той започва да се огъва. Не е лесно да излезе човек от личния живот и да влезе в духовния. Като говорим за личния живот, ние имаме предвид материалния свят, който е създаден от тъмнината. Една трета от човешкото естество е материално. Следователно, когато се казва, че Бог създаде света от нищо, ние имаме предвид тъмнината. Божественият дух се носеше над безната, т.е. над тъмнината, и създаде от нея света, който обви в своята виделина. Казано е в писанието. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе. Значи, дето е виделината, там е реалността. Тъмнината и светлината са два разумни свята, но тъмнината не може да обхване мъдростта и знанието, които съществуват в света на светлината. Тъмнината има нужда от светлината и всякога я следва като сянка. Дето си яви светлината, веднага иде и тъмнината. С това светлината се проявява по-силно. Тъмнината служи като фон на светлината. Когато казвате, че някой човек е тъмен, това означава, че неговата разумност е ограничена от личния му живот. Когато се говори за ада и за рая, разбираме именно принципите на светлината и на тъмнината. Който не може да намери пътя към светлината, той спада в тъмнината, от която е създаден. Като се намери в света на тъмнината, Човек казва, Христос ще ме избави. Христос ще те избави, ако имаш любов. Любовта е връзка между човешката душа и Бога. Само любовта е в състояние да извади човека от света на тъмнината и да го въведе в света на виделината. Любовта е път, който води човека от един свят в друг. От света на мъчението в света на радостта, от света на ограничението в света на свободата, от света на тъмнината в света на виделината. Влезе ли човек в света на радостта, на свободата и на виделината, той се разбира с всички същества, които живеят там. Между тях не се явява никакъв спор, никакво недоразумение. Щом влезе в света на любовта, човек не пита какво нещо представлява Бог, но се изпълва с желание да върши волята Божия. Ако не върши волята Божия, човек не може да бъде в съприкосновение с любовта на Бога. Ако не е в съприкосновение с любовта Божия, човек не може да се ползва от живота. При това положение, той живее в света на мъчението и без да иска проявява своята твърдост и горчевина. Като слушат да си говори за ад и за рай, за положителни и отрицателни прояви на човека, мнозина отричат тия неща и казват, че ад не съществува, зло също. Вярно е, че по естество човек е добър, но по прояви той бива горчив, кисел, твърд, понеже се подава на отрицателни сили в природата. Когато се вкисва, гневи, лъже, човек е проводник на отрицателни сили в природата. В който момент се откаже от лъжата, от гнева, от злото, човек става добър. Значи човек не се ражда нито ангел, нито дявол. Но в даден момент, според силите, с които е свързан, може да се прояви като ангел или като дявол. Човек се движи между проявите на ангела и на дявола. Докато е в равновесие, той е ангел. Щом изгуби равновесието си, той става дявол. Докато се стреми нагоре, човек е ангел. Щом почне да слиза надолу, той става дявол. Същият закон е изразен и в човешкото око. Горният клепач е живот на ангела. Долният – живот на дявола. Окото пък е самият човек, който се движи между двата клепача. И тъй. Човешкото око се отваря и затваря под влиянието на положителните и отрицателните сили в природата. Когато не иска да се съблазни от нещо, човек затваря очите си. Ако е слаб и отваря очите си пред изкушенията, той непременно ще се подхлъзне. Човешките очи трябва да бъдат отправени към доброто и светлината. Въпреки това през тях минават и отрицателните сили на злото и на тъмнината. Когато минават през двете очи, те се движат по пътя на осморката и се превръщат от горчиви и кисели в сладки. Доброто владее тайната да превръща горчивината в сладчина. Светлината има същото изкуство, превръща силите на тъмнината в виделина и създава от нея нови светове. Казано е в Писанието, Бог ще заличи греховете им. Това значи. Бог ще превърне горчивините в слътчени. Той ще превърне горчивото и киселото в захар. И лъжата ще претърпи видоизменение. Който лъже, минава за учен, за философ, за психолог, докато постигне целта си. Ще дойде ден, когато той ще впрегне това изкуство на полезна работа и ще създаде нещо добро. Като минава от лъжата към истината, човек придобива големи знания. Не се ли стреми към истината, каквито знания и да има, той ще ги изгуби. За да не изгуби знанията си и всеки ден да придобива нови, човек трябва да се стреми към истината, която може да го направи свободен във всяко отношение. Истината ще ви направи свободни. Значи думата «Истина» се превежда с думата «Свобода». Като ученици, вие трябва да правите преводи на думите, да прониквате в техния вътрешен смисъл. Например, думата «Пепел» може да се преведе с думата «Огън». «Умразата» с «Замразяване», «Злото» с «Огън» и студ. Когато казваме, че някъде има висока температура, около 50-60 градуса, разбираме огън, на който съответства студ от 50-60 градуса. Който познава метеорологията, знае вътрешните отношения на нещата. Той знае, кои есенни и зимни месеци отговарят на всеки месец от пролета и лятото. Той знае, коя местност от противоположния е край на Земята, отговаря на известна местност. Истинският метеоролог познава закона на външното и вътрешното съответствие между явленията и местата, дето стават тия явления. Това е научен въпрос, за който се изискват много наблюдения. Има овчари които, чрез наблюдение, са дошли до познаване на времето, следствие на което могат няколко месеца напред да предсказват какво ще се случи в едикой си ден и част от годината. Каквото предскажат, това се сбъдва. Които не могат да предсказват, намират, че това е Божия работа, няма защо човек да се бърка в неговия план. Един турски бей отишъл на гости на свещеника в едно българско село. Той е останал при него два-три дена и се готвил да прекара още няколко дни. Като разбрал това, свещеникът му казал. Я слушай, Ефенди, вземи багажа си и се върни в селото си. Защо? Защото след два дена тук ще стане голяма небивала буря, която ще помете всичко, каквото срещне на пътя си. Отде знаеш това? От свинята си. Когато времето ще се разваля, свинята ми взема една пръчица и започва да се върти с нея, като че танцува. Тя предсказва времето най-малко за два дена. Това се е видяло особено странно и невъзможно набее, но той си казал «Що свещеникът ми казва тази работа, ще вярвам». Беят взял тоягата си и се отправил на път. Като се върнал в селото си, след два дена се явила голяма веелица и буря, която изкоренила десетки дървета. Беят посетил селския ходжа и му казал Ходжа Ефенди, кажи ми какво ще бъде времето след 4-5 дена? Не знае. Това е Божия работа. Чудно нещо. Свинята на свещеника в съседното село знае това, а ти не знаеш. Всъщност, свещеникът знае това нещо, а не свинята. Като забелязал, че от време на време свинята се върти, той намерил известно съотношение между въртенето й и бурята, която престояла да дойде. Съвременните хора трябва да имат в себе си поне по една свиня, която да предсказва времето. Ако нямате по една свиня в себе си, вие не сте учен човек, не сте развили своя божествен инструмент. Свинята е божествен инструмент, по който всеки трябва да чете онова, което предстои да стане. По роменето на свинята и по фигурите, които се образуват, може да познаете какъв човек ще дойде в дома ви – добър или лош. Свинята не рови всякога по един и същи начин. Това е факт, който може да се използва така, както учените използват термометъра за определене на различните температури и барометъра за определене на атмосферното налягане. Който може да чете по проявите на животните, ще види, че те са добри термометри и барометри. За материалистите това са глупави работи. Защо? Защото не са научно доказани и разбрани. Всяко нещо, което е доказано научно, е възможно и разбрано за всички. Всяко нещо, което не е доказано научно, остава неразбрано и минава за глупаво. Ученият си служи с спектроскопа, за да познае какъв е съставът на Слънцето какво е разстоянието до една или друга звезда от Земята и така нататък. За неучение това е невъзможно. Той нищо не разбира от науката и му се вижда глупава работа да стои с часове пред някакъв уред и да наблюдава. Той не се интересува от това, че някоя звезда се приближава или отдалечава от Земята. Сега да дойдем до въпроса, който е важен за вас. Питам, къде е вашият спектроскоп, по който познавате дали Бог се отдалечава или приближава към вас, и дали вие се приближавате или отдалечавате от Него? Не е достатъчно да кажете, че се приближавате към Бога. Вие трябва да имате инструмент, по който да познавате това. Ако сърцето ви се разширява и в него растат най-добрите плодове, вие се приближавате към Бога. Ако дъждът пада на време в градината ви и след това небето ви се изчиства, слънцето започва да грее ясно, вие се приближавате към Бога. Ако небето ви е мрачно, но не пада никакъв дъжд, всички храни и плодове изсъхват от сушата и навсякъде се явяват болести, безпаричие, омраза, завист и други. Вие се отдалечавате от Бога. Всички болести, нещастия, катастрофи, които стават в съвременния свят, показват, че хората се отдалечават от Бога. Начинът, по който се прилагат религията и науката, показва, че хората се отдалечават от Бога, вследствие на което и светлината им се намалява. Съвременните хора живеят в светлина, която наричаме светлина на тъмнината, т.е. светлина на нощта. Егоизмът има своя специфична светлина, омразата също. Тази светлина не помага за растение на духовните плодове в човека. Тъй, щото когато хората се оплакват, че нямат достатъчно светлина, това показва, че са се отдалечили от Бога. Ще дойде ден, когато отново ще се приближат към Бога и ще придобият нужната светлина. Сега ние говорим за закона на периодичността, в който човек неизбежно ще попадне. Както планетите се отдалечават и приближават към Слънцето, така и човек се отдалечава и приближава към Бога. Този закон е неизбежен, но човек трябва да се отнася съзнателно към него, да го използва. Отдалечаването от Бога подразбира обличане на човешката душа в плът. Приближаването пък подразбира събличане на душата от плътта. Като се облича и съблича от плътта, човек придобива ценни опитности в живота. За да подчертаят връзките си с Бога, мнозина казват, че го обичат, че не могат без него. Така пише и младата мома на своя възлюбен. Така пише и младият момък на своята възлюбена. Като четете едно от тия писма, виждате, че те говорят за вярност и любов един към друг. До гроба. Любов, която продължава само до гроба, Подразбира невярност. Такава е верността на мъжете към жените, на жените към мъжете, на слугите към господарите, на учениците към учителите и така нататък. Истинската любов подразбира вярност и след гроба. Защо? Защото любовта е вечна и безгранична. Съвременните хора са свързани помежду си по неестествен начин. Така са свързани и с Бога. Като се намерят в мъжноти и страдания, които сами си създават, те казват, че това е волята Божия. Това е тяхната воля, а не Божията. Коя воля е впрегнала вола да работи? Човешката воля. Божията е да бъде волът свободен да живее в гората. Изобщо, човешката воля ограничава, а Божията воля освобождава. Когато волът се освободи от Юлара, първата му работа е да отиде в гората на свобода. Тогава ще разберете какво значи човешка воля и какво Божия. И на вас казвам, не се впрягайте, не турайте врата си под на човека. Затова е казано в писанието – не се свързвайте с грешниците. Това се отнася до всички хора, напреднали и ненапреднали. Всички хора, без изключение, трябва да изпълняват волята Божия. Ако изпълняват волята Божия, те ще станат учени, поети, философи. Ние ли изпълняват? Всеки ден ще губят по-малко от това, което им е дадено. Щом губят светлината на живота, те постоянно ще грешат, ще се подхлъзват, докато дойдат до пропаста на живота. За да не дойде до това положение, човек трябва да изучава животните, техния характер и прояви, за да познава животинското в себе си и да го възпитава. Животните са пособия, книги, по които човек трябва да чете и да се поучава. Като изучавате минералите, растенията и животните, вие ще се домогнете до книгата на природата, която Бог сам е писал. По този начин ще разберете езика на природата. Всеки минерал, всяко растение и животно са символи, т.е. Формули, които трябва да се тълкуват. Котката, например, е символ на външна чистота, кучето на вярност и приятелство, змията на разумност и хитрост, паякът на работа и прилежание. Да изучава човек природата, това е задача както на светския, така и на религиозния човек. Не е християни нонзи, но който не познава природата и законите, които действат в нея. Като познавате добре физическия свят, лесно ще разберете духовния и божествения. Божественият свят е оригиналът, а духовният и физическият са копия на този оригинал. Следователно, искате ли да проникнете в Божествения свят, вие трябва да се откажете от старите си разбирания и методи, които не водят към никакво разрешение. Търсите ли доброто ще го намерите в реалния, т.е. в Божествения свят. Човек възприема доброто само с душата си. Не може ли да възприеме доброто? Това показва, че той не е поставил антената си в своята душа като връзка между Божествения и физическия свят. Имам ли душа? Не се съмнявай в това. Когато се намерите в затруднение, обърнете се към душата си. Тя е в състояние да ви помогне. Да се свърже човек с душата си, това значи да придобие любовта. Който е дал ход на любовта в себе си, той е придобил устой в чувствата си. Чувствата са сянка на любовта, но те определят човека. Човек изчезва и се забравя, но чувствата му като сенки, като клишета на неговия вътрешен живот, остават за вечни времена. Ако по някакъв начин можете да възпроизведете клишета от времето на Христа, вие ще видите неговия истински образ, живота му, както и този на неговите ученици. Ще дойде ден, когато човек ще може да произведе клишетата от миналото и да се учи от тях. Днес Христос се е изменил, но в клишетата е запазен първият му образ. Сегашните хора живеят от любовта на съществата, които са живели преди тях. Те са изчезнали от земята, но сенките на любовта им са останали и от тези сенки, Хората и до днес още се ползват. Какво разбрахте от тази мисъл? Ако мислите, че сте разбрали нещо, ще ви кажа, че нищо не сте разбрали. И да сте разбрали нещо, и да не сте разбрали, считам, че нищо не сте разбрали. В това отношение мязам на един гимназиален учител, който бил много строг и към знаещите, и към незнаещите ученици. Зная или не знае ученикът, той всякога го стресвал. Един ден извикал един от най-способните си ученици и го попитал: Знаеш ли урока си? Ученикът помислил известно време и отговорил: Поназнаявам, господин учителю. Ученикът си казал: Ако кажа, че не знае, ще ме наругае. Ако кажа, че знае, пак ще ме наругае. Тогава казал: Поназнаявам малко. Сега желая ви нито много да знаете, нито да не знаете, но да кажете, поназнаева малко. Само проявената Божия любов, само проявената Божия мъдрост, само проявената Божия Истина носят пълния живот. 23-та лекция от 10-та година на общ-окултен клас, държана на 28 януари 1931 година, София, Изгрев.